سوره انعام او احمد او اقیم سوره البقره وردی سوره تیس سوره استاسی با ته سوره تیموتبین نه ول چې ودی او په تديف سوره تلو کې دیم د پسه سوره فاتحه نه مقصد د سوره فاتحه بیان د سلور مزامینو اثبات توحید اثبات انفاق jihad fizabilillah taala infaq ایت وارد امزون سره سورته فسلوري سوباني تقسيم دي اولاي سايت 96 پورې دکي بيان دي دشبط توحيد درېم دو. اي سايت 96 97 پورې دکي بيان دي دشبط صرفاله او درېم اي سايت 97 98 پورې دکي بيان دي دجihad فی سبیل الله تعالی او څلورم اي سايت 108 نذر اخرې پورې دکي بيان دي دانفاق فی سبیل الله تعالی اولاي سره سورته جی 91 اتهوال دادرې بابونو باندې مشتمل دی اول باب اې بیچ پوری زمبابو 34 پوری زمبابو 34 نظر 92 پوری اول باب او کدا چې لاتو نو د دی باول کې الف لام میم سراد الله المغيب اشاره کوي چې الله علم الغيب دی چې بدلی الفاظو الله پوي کې بلته کې پیندي پوي کولی نو غیب لا نه نشي فويده بیا په ايتور کې ترغيب پر کوي قران ته په ايتین کې د مؤمنانو دری صفات ذکر کوي ایمان بالغيب یو اقامه صلات او دریم انفاق په سبیل <سؤال> الله بیا آیت څرنګه د مؤمنانو توصیفات نو ذکر کای اول ایمان په کتب او دریم ایمان په الاخرته ان په اخرت باندې ساتل بیا آیت 5 کده د حکم ته دنیا ذکر کای او لایک اللهم ربهم شر او حکم د اخرت ذکر کای او لایکهم المفلحون سره بیا آیت 7 اورثد کې دا مغزوبونه له هم تفصیل کوي د دەی حکم د دنیا ذکر چې دا ځدیان دي د دەی صفات ذکر کوي چې دا ځدیان دي دایره ته کارونه بیانوي چې خوري دځد بیا دەی حکم د دنیا ذکر کوي چې دي ولاته تفهم هغه دری اسباب واغسل جذروز پرګو ګوردي نو دای حق له دیشی نه حق اوری او نه په کې سوچ شي دەی حکم دا څرګند ذکر کول سره شخریت کې دیده پر ال بیاځابه بیا د 878 16 پوری پد نه هې توږی دمو زوالینو بیان کوله لدې زوالینو بیان کوله د دنیا او کوم د اول صفته ذکر کوله اې اټکی چې د دې کول لدې د ژړا او د خبره یو شانتي نه ده لدې ګړې ایمان نشته دې بیا بو اې نو کې دو صفات ذکر کول یو ځای چې د خپل خیال کې چل ول کید الله سره ټکی کید الله سره او د مؤمنانو سره او دوی چې ټکی شهور کان الله شهورم واغستو په دې چارو کې واغسو د بیا په ائس نمبر 10 کې د دوی دوا نور صفه ذکر کولو یو چې د دوی شو او د دا ته ټول او فعلیت باندې د دروغ شو بمثال یو ځېمون سره بیا باید ګره کې د دوی پنځم صفه کولو په دین کې په چې په دایره کې کارونه ده فساد کوي او داوبره اصلاح کوي کوي بيدست کوي رسم کوي د تو مسلمانو ترمنځ د نقصان کوي او بیا ویده کوم د خیر کارونه کوي نه اې د بار کې دیل تنظیموي کوي چې کومه فساد یې اندنو او دایې بیا په چیرې کې د دې اوم صفات ذکر کولو چې سهاوهو سره د بیوه کوفتیا نشبط کوي سهاوهو د ابد رضوی نو هم تیره اې تر کې عظم صفات دې چې ګرکول ولا ګل نه یا لمون چې له مصر شتنه او ځان تبا منافق دې ځان زبالې وي بیا پائس نمبر 14 کې و د دې چې نا و دې چې اې 14 نا د دې نه اوسو هغه نه هم صفات یې کړې چې منافق ټول مر په موهوت پر هندا کوي و نه وله برابر شي وسره بکيني چې په مسکیو ګم خان دې پخ پخ مشاګم ووري در محب ار به مکي چې واپس لاړ چې خپله ناان ته پو که چر تللی وایي خبر شو تا بغ ئ و دا خومونګرې تللی وو سم کول تا فور خندا کوله چې مونږ لاړ شوول ته به ک نو خلک وایي چېړ تا دی نو لږ ساعت بعد اوورس ناد وې بیا را تختو د خلکو به دې قآ لډ ب شي دی د تنظیم نه بیډ ب شي چې ته غور لارې به سره کوې نه لالار او صورت ال امران کې چې الله پاک د دی الی کتاب او غوښتنې ذکر کوي نو پکې دایي چې یو ټیم کې و سره ملګری شي او بل ټیم کې دیو تختای چې د خلکو د دې دین نه د تنظیم نه اعتماد پرسي نورا سی کله کله صاحب تنظیم کې به یو کس را نه نوځي ډیر محبت په خارکای ډیر مینا وخارکای پیسي وم لګای والله ولم چې دا پیسي ور د خپلې دا بهچرته یو بل ګمره تنظیم له ورکي چېوالی دا پیسې ل کووي کوشش کوش کوه چې دا تنظیم ته دی تاسو پخنی وک کوي دا بدنام نام کوي شرمو دا شرموي ځکه په یو جاې چې ته ور نه ې خو څخ به مط کې که نهته خپل محبتظار پهس کېږي نو دا بیا کال جاامې او کله بیسې یو کله جینا کوله او کال یروټ او کال کله کال و چې مده سرده چې سوا پو شي او دا زنګه زه کاات دوا دی غریبانان له ورکي او دا زګ دا د قاتې داواې دا بدې غریبانان ولي بدې زنګه بارانه نهي سو وخت به کې او بیا به غ نه بعد ستا په تننجین کې بښتنې شروعکي ستا ملګری بهستا نه کوي یو ته بهشیط کوي یو سو وایي بل ته به بل سو تو وکه ملګری جګه تا ملګری بې جنګه ملګورو ته به تا بدخکار کوي یو تا ته به ملګری ب کار نو دیتا بباکی خیال که دیتا نخی ببیجانی نو ایزا لقو اللذین آمنون و ایزا لقو اللذین کلیتی دی ملاقات کدان کسانو سره آمنو چې مومنان دي موهدین دي او دی په دی با دی با دی با دی موهدین خو با دی خوش آلی کتی و اللہ احجات روادی یاره ول سر نه شي کولی به ګان سر شي بیا وایي قالو آمنناون د بیا وایي مونږ ایمان را وړی پهله باندې مونږ همب چېی الله چ ترباتې او مونږ مو چې را ش د تر فرشه پورې ی والله کوي کول هو دا خل کله چې لاړ شي خل په منه مض د خله په لکې ت کله اعللا را نو په من نه دسه مض د لو چېلارړ وای خل کله چې د لاړ له شیاط نیم اولو شیطانو څخهشیطانې جاته ووي د د یخ مشررانو ته د یغ استستاانو سه دته ی غناکاره مانو سا د د ی غ ناکاره لډرانو تهشیطان خو ځکه دی چې دقرآ من کويشیطان خو ځکه دی چې د هلارې منیکيشیطان چې صحیح تفثیر منیکي اوشیطان خوته قسم الله ته خوړلی و که نه چې لا لهم شیطانن خپل مستقیم شیطانن خودی کړه نو که شیطانن نوی نو ته به خپل شاګردانو ته وی چې راځي یو زیب زو د قران به یې سپتو راځي یو زیب زو د قران به یې سپتو او شیطانن خو زغری چې دوی وایي چې راشه داخله پیراوړو دغه کته خلک دا خپل کو سره ملګری شون او بیا موږ سره کینګ وره وګ پیژنی ته په تیارې کې خو دي نو وایي داخلو کله تلار شي ان اشیا ته ویني موږ خپل شیطانانو مشران وسخا قاللو نو بیا هغ تهواای چا تاپوس کلکه چر په وي چرته کل نو داه خبر تا چرته چرته کارې نو قالو بیاای نام کوم یا مون خوستاسو ملګري او موه تاسو ملګری وو زما خو تاسو خوخت او زما خوستاسو د تنیم خوخت دی او خو خکلی یار سړی په کې دته خپلی مررزای دی چې څوک کله شي او کله را شي او کهڅوکته کېږي او که را پااسې او کسو څو ګټه دا او کو څو روخ سملی او هیڅ تکلیف شاته پکې نشته دي سمه خو ساسو د تنظیم کوختې کو څو حال لذی او کسو څو ګډیږي کو څو پپند کیږي او کو څو پنه کر کیږي نو تاسو کوم په لاندې تنظیم دې پچا رات نه کوي او ځاله تكون نه ور کوي او بس هرڅه د خپل مرزای دې ان دغه صحیح طریقه ده ان دغه چې خپل پرې د ماده بلغه او زمو خو تاسو ته طریقه نو کالو غوی تهای یا منافکان ان نه کوم یق ن ماف سره یوم ان نه یق ن اخ نومونږه ماف توې کوون ک م میناو پس تلی و س تلی وای بیا ته سرهې دپله کولو دا خو فورېسه خندا کوله او سر دس خوحاله شو دا چې را بانیوس کول ټول دسې بر بره کې جو داملګې مونږه اوای پتهای چې په کوم تللی وم دا مې فورې کوله س س کوم سیسمي دااتوم ردیس الغاتی والغاتی که دادا منافق خبریخا دیزی کتا سلو خیالو کئی منافق چکا لئیمان والاو سرمیلو شنو اغیتی سوی آمنا خیالم دی جمله فیلیه زکرکا او دیزی کم مشرکانو سرشی اوزی شنو اغیتی سوی انا معا کم خیالم دی جمله اسمی جمله فیلیه آگی تاویش اغفیل سا تعلق ساتی زمانې سره تعلق ساتې نو دا زمانه کله مز وي کله حال وي کله مستقبل وي پوې په خبربانې نو مطلب دا چې تا سره کلهښوي کله حالات خون م کې د سره ملګري و چې مستقبل کې حالات خون د سر اوس ملګری و ع یو ملګری حال کې حالات اوس د سره ملګري و بس منافق دا مومن سرهغ حالاتو کې ملګري چې کله مومن سره فیده پو کې په خبره خوراکی پکې چې غري پکې نو تاسو هغه ټیم کې به دای ملګري چې زه ساسو ملګري او زه مشرکان سره انما کوم جملې یې مې راوړله چې زه هر ټیم کې د زرو نصاص سره ملګري پېږې په خبره باندې د زرو نصاص سره ملګري یعني د زرو نصاص سره کار خوښتي خو دې سره خو د خپل مفادو لپاره ورسم کړ زهونه دیلته داخله نه کیده ته پلان په هغه وخت پکې اومه ویچو ته ویوم چې ته داخله ولاو کی سفارشولو کی ریس ولا ماسکی ته هوټل نه تلیو نو منافق په 10 د خپل مفادو لپاره تعلق ساتي ته دکان مې دی اوس کوڅه ورشر راځوم ته دکان لا وې راځي کی یو واځ نه باندې کو ته ورته څوک هم لګي د تا منافق تخلو مفات او د پاره تاسو را شباب ناشي کټ کټ وی جوړ کړی بپپ وی جوړ کړی او واخاندی پښاب پکې اوري رسم ځای دی نه راخوته هردا ورچې دی راخولې په خې چې تا خوشبو دی روته شي په نو ته وی چې هغه دې بي ګټوي پخک آیا دا چی څه ست دی راخولې دي خلېږي ته څه وایي منافق د تو په ساس پګټوي کې نظرې ساه په جيب به نظری تا پا مفا تا بده ده نزاری. بس دخبول و مفا تا پا را با بار بننکی که نور پیجرن. نو اللہ را بلیزت دیزه که اخکارا کسی کلدا خوی سو کئی. قرآن تا مستقیل کینی نا. ازدکیه نا. عمل پی نتای. وم خادی پی نسامای. عقیده پی نسامای. نگوره دا منافق ته. سو منافق ته منافق. دا منافق خدا دا منافق سره دی د دی د ځانو سا ګورې او که تاسو پېمات کوه یا ساه دشمن ته چې دشمن و طب به بچ کېږي پوهېته خبره دشمن ته چېدي دوشمن دشمن طب بس کېږي دوشمن ته چې ته د تو لاسور کې او پهې بردن نه کېږي تبا بې دو ب نو قال وایي دا منافقان نه کوم یخمونږوره یو سرور سا لاره ب زهد فرما مضب ذبي نه نهبالې لاله ولای لای له لای ماف د پړ دی دو مخ دی د ستان سرهه ملګې دی او نو په لا د مینان د مشرکان سرهه ملګري هغوی سخته را غور بیا بغ د م تختې ل دا می س و به خبره د مشرف تنظیم چې کله کېږي مطلب هغې کو ت ک کوي دا دغتللب په مشرکانو دوج نه خبره پوه او د مین تنظیم چې ترکی کوي د د کلکو مینانوتهوج نه منافق دین په دین کې کار کولې شو نه په هغه بل اپوزيټ પાર્ટી کې کومه غي شو راکار کولې شي منافق ټول مردا خپل مفاد لپاره حدیث کې راځي چې منافق مثال په شان دا ور وړي چې لای دي چې لای شي ور وړي نو یو کنده ګلوبل کنده کلا نور تاسو پويږي دا د ښان منافق چې ضرورت یې پخشي نو په دې ودا خنداګانی دا خبرې ته راغلی راغلي او چې ما اجېتي شي سترګه په به تل کې تاسې تپه وې چې ستاسو په جونګ کې زموږ د دې سترګې نه ویلې ګټه نو الله یې سہځهوبهم تاسو وړو خو کی کنه چې الله دې منافق لسیږه سزا ورک الله کوم چې سزا پته لسی ورک کوم چې زموږ په اړه یې ښخ والله ته منافق ته ځان شي پرکو له الله و دې ما ته پرې ده منافق یې به سزا زو ورک نو الله یې سہځهوبهم الله با سزا د ټکو ورکې دای تا دې ځکه چې خلک تل زموږ نه و کې الله یستهزيوبهم الله به دې پوروټو کونکي نو څینو راته و کې تاینه چې خټه ريو سپک دی چا پوري خندا کول چا پوروټو کې کول نو الله خددي کار نه دی الله خو چا پوروټو کې نه کوي نو جواب څه دی ظلام دې توې لفظ متجانستان لفظ متجانستان یا لفظ متشابهتان مشابهتان یار دې هغه کوم لفظ تیر اوره وکړا چې مونږ د مومنانو په ورته کې کوم استاذ دیونه په تیر اوره وکړه نو ته دې لفظ مطابق الله جواب ورکو چې څنګه تاسو ټوکی کوي نو الله به به تاسو لا دې ټوکو سزا درک دې ټوکو بدل بدله ترکه سوره نساء آیت 102 سوره نساء آیت 14 صورت یې نه سان 아이 تک سو بیانې سو غوړې آلته د منافق بیان کړي چې لکه څامنې او پیژ نه وي امنه ورون وي پیدا منافقانو خوستر نو مې د منافقانو څو کار وینم به دا تر شوار ورو لري بیا ان المافقينا یقن منافقان صورتنس د پېن م سپار اخ مخت اوب ان المافقينا ین المافقا یخوا الله په خپل خال کې چلول د الله سره مختته مع کړي حالله وهوهوه او دغه الله خې او هم سر ساده توک به ور کې دی ته وي دا او منافق چې کله درېږې مون نو قامو اودرږې کوه س پس س پس په ولا ډېډ لله او, بس کوشش ازان تا او پس کوشش ب چې ن باه خو ز زرمونځو کې مناسق یهونه الناس او ځان کو خلکو ته چېګړی د بیا ووتېږي او چېواې نو بیا په ن س پس موکې نا وخته وله یاخوررو الله او نه یاد الله الله قليله مد لشان د دمونځ مقصددي شي خلکو تهسانان خووده چې زه خو ډېر نر بازارې مې د بانک سره درېدم خیامي مناف چې کله ګه وین نو د بانك سره به اودرېجيڅ خو دغه دی سبق پسې ووایم خپلی بچ پسې موکو اوچ دو خوو چې پاسې پاسې اومونځ کو کوي نومون دقا وه منځې غای مو خپرېږي چې خځه راغله ولیمن په نیوې میوډي وي شل <سؤال> منته د پښتو مالا مونږ نو کوي وایو وای تا وی لا مونږ نه نو ما تاسو څخه ته ته چې یو مونږی بزاز د باندې سره ته جوه خسي وای تاسې د مونږه مخکته څه خبر یې او مې تاسې د مونږه کېدله خبر یې چې دا ما سپهین مستر کوم وخت ته پوری کیږي نو غریبه ده بل خکونه کو بس وینه مونږ نه پویږو تاسو کا پویږی څنګه پویږی بیا بس مګ نو نور سومونونه مته پیش نهکه چې ما ته دا وجه ذا وجهوه می ته ته مو د نهسه خبرې خو پهتهغشمون ی زوتونون کا سپه شه بس بیا خلکوونه کوته پوته چېس نووره خاببه که نه نو ولات کون الله داس ظاممي جوابونه خلکوله وررکي کل ته مو پیش کوي دی و یانان ناد یارو ته پهته لای ل چرته پوهې د ولا الله د یاد الله الله قليله مګ ل مضبضبی نبی نظالک دو پڑکتی پا منصدی کی مضبضب تکرار دا الفاظ و تلالت کئی پا تکرار دا مانا بانی مضبضبی نبی نبی نبی نظالک دو پڑکتی تاست دو بوگیان ویگا نا اگر تا رفتن بنیادم چی یوتا یوسو دبل سو وی چا تا با پندو وی چا تا با روزو وی چا تا با یوس ترگت سکی چا تا با جبت سکی چا تا با پودتا و راتو کی د چا ته به سر و ګری د چا ته بهلا ګ نه ته به چې خو دي منافیک سولهسونه د سوستر کېسمې شپ ترېوي ددي منافیک هر طرف ته ب ګور یار طرف ته بده د د خیاري د دنیا پهې حال مضب بي نو نهظالیک دو پهړهوي په منچ ددي کې لا اله اولا نه د مومنانو سره دډه ملګري دي وله الله اولای او نه د مشرکانو سره سرړ نه ملګري دي ته زر نه غوړې دې چا سره موږ خپل مالی توان دی یو ځکه نه کوي خیال می منافقته دې خپل وینې ته یو خپل وینې چا سره نه ټويایي کنه غوړې ځه منافق نه کورې چرته کې ستابه لګي خدای جل الله دې لپاره وینې ته کړی خپل چا سره څو سپېړې ته ځان مڅی کړی دین نه چرته کې زما شرکان سره مو که ته دې پکې شر حورې شو وینې پکې تويښه شي چرته ومه وې نه ني دې ټول عمر بچ بچاو کوي د ټولمره په بچو کې څه وکړې او مميز ليله او تاسو چې موهر د کوم را هاي پیو لګای اللهم نو فلن ته چې را د سرو بیانوم متر لهو د د لپاره سبي نه لار ته ایتو د سې شنو وسلا دو کړې دي وان کړې دي شنو وه څه موهر کړې دي د چلنا چاټړ موهر کی نو ای بچای دا قران خطو د دا څخه کوم بیانې دا کول تر په دی غاره کې تعویز کی نو منی نه د دې خاطر کوي نه ورېدا تم ربي مان خلک دي نو منافق څلچې دغه مورښه وي دي جوړه مورښه وي دي د دې غوري منی نه د دو په څیر منافقو مزربز د منافقو دا رنګ یې سور دي بیان کړي یو صالح علا لا يجعلنا عليهن علينا علا لا يجعلنا يجعلن احد علينا ونتهل فوق ذهلي جاهلينا يا الله يساعديو پوری دا شیر دین چې نفس متجاریسته نیواله رورېګره نو علا خبردار شي لا يجهلنا احدنا علينا جهله تنك يوتن بمباندي يني موزه د خوند جهل ليس ما لي دبا بندوي له بيدير جاهلي ما اوس بيدير جاهلي ما او ب د ام مخ فوق جال جاهین نو او بګر همګپلجهل دپسه د جل د جاه لانو ستا به چلی ستا به جالي او ستا به کې که په م زه بیا تا ته خب چې کبرته وای نو الله یستا الله بس سا د تووکې وررکې و مته هم پې تو خیانېیم یم م سوال را چې دا منافکان دي او دا د خدای داسې غټ دشمنان دي دا خدای د کتاب د حق پرک نو دا تااسې به مزوکی وللي دي او دا تااسې وک موتولی دی او دا کورونه دا دا دا دا دا دا دا دا دا او دا بنګلی دا, دا, دا, دا, دا مووتې او دا زمن او دا لونه او دا لنې دا واګې او دا میخې او دا د میاشت او دا فتې هې دا مدنونه او دا سره سپین دا ولې نو یا مته هم اللله خ کې دا, دا ملت ورکې دی ابن مسوله نو منه کوي یامتته هممهلتور کوي دي ته دا خودي له محلت وررکې دی دي. او بیا ما نه وامتته او زیات دی دي منافقانو ته سر کو شي سرک شيله چې کله یو انسان دقرران نه وړي نو که تا سوفیالو کوي تا باندې دا مال دولت دی روورېي فیالمي پیسې سره ډ شي سامونونه شي حاجونه عمرې و شي او خوخ قول رو غرامت او خادمات گرفه نو گوری دا استدراج وی دیتا سوائی استدراج استدراج با استدراج خطل او بیا ناسا رانیول ول سوری نعام که من اللہ رب العزت فرمائی چه دای دا آده دا قرآن و سنت خلافر دیشو روکا نو دای سداشان تی بیا په مزو سار کم او چې دای پا دا دی مزو کل اگبار او بس بیا الله وی د انسانا صبر او عزت و ایست دی راته امام مجاهد تابعین اغه نم د من من کول دا چې ویم متهم حیاتي دیتا حیاتي حیاتي دیته سرکشي چې د دې د سرکشي مکو چې د دې د مال ډیر شي چې نورم نورو سرکشي او که خیال وکې چې د مالې ډیری کوي د ټول لاس دیما خیال وایي دوست خو د الله ظیم وایي دا دی وایي ټه لکان په نوکرري په مل دوه او پلان کې پر مینو پلان کې سر او پلان کېژین پانې په کلي کې او ددې خبرو او توس خو د الله ظم غ دی ټول لو خدا خپل کور خولو او ټول بي واړهلاړو خې پهند او دوست خو د الله ظیم او یا سرف ته مدلله ده دوستح دا و کوي او بل طرفته مدلله د دا خدان کارونه کوي والله بیا نه ساتې راي شي زم ملګری مخپش دې ټګورای ټګورای هغه وي تاسو وي په مزو کې دیو فشار شو کیږي دی تم غواړئ د تاسو سره مخه پکوي زه دا خو دې وعده نکرم چې د دې د کورال نه وريده دای بې وس په تره کې کوم دای بې په مخ کې بوسم په دنیا کې او بیا به نه سابې رانیسم او چې نه سابې الله رونی سي نو بیا غیرا خلانسې څوبني نو دای سترا چې دې نو دای برکت متزادته براکت څه زوي انسان چې قران تکینی یو وال الله الا ال مورکای یو کویته ډیره خوشحالي روزانه چې دا بنده دا قرآن نه ویني نو په هیڅ زکۍ د دا خوشحالي تا کوی یقینو کوي چې دنیا د یو نعمت سره نه ده برابر او دا بنده چې په کله را خوب ورشه ها دا خوب د طول نل وینې نعمت چې دا بنده سر کې دی او دا خلک لري خوب د بار ته غړی غړی چې الله کوم ګول ګنیم له اول خدا له وی نعمت او دا د نړۍ د الهي خوشحالي او د په مخ باندې د نړۍ او د او بیا په بچو کې الله برکت واچي چې د قرآن ته کیني او دا بچي چې مونږ کوي ته خوشحاليږي او د قرآن راخولاسه وي ته خوشحاليږي نن سحر زموږ استاد محترم مشروستاجي الادي عمر مال اولاد او په علم کې ډیر خیر او برکت واچي ده الله وکاله یو ماشمو او هغې یو ای سر راليږلو په اګلین کسیږي په قوتنه و پته نه شته چې د ماجررو پاکستانی تونه بپه نه نشوم خو وړه ماشوم او دلسو کالو او دا د لسسو کالو دو د صورتې امران چې هغ کومه خلاصه و که نه د هغې ته دسیو پسخدم مع لهمونږ او زنګ بچیم دا شانتک کې چې دا قآ راله دا شان چې د اووب کشان په یاد یا چې اوس د لسو کالو ماشومخوادون همسم نه پېژې او هغې چې دا کونتم خیره امه تن مالیکم <سؤال> خوله مزاحت کوله اږي په کومه طریقه باندې لکه او دا په تطو ته چې په باندې هغه د سورتی علمران دا خلاصوي یو کینو کای تاسو ته خوشاله شئ نو دا قران خو دا خوشاله ايدي کتاب په چیتی نه کانسې خاوند سر ملګری شئ دارنګي رو یو یو خپل د سر ملګری کیږي او بیا دا خپل دی نه شي دا پردې میدې کېږي او داخورران ده کوي او دا درسونه او پیا خمونونه او دا خوشحاله د دا لې دي خلک زمونږ د ختم یوه خوشحالي او د خلکو په کال کولونو چرته په تیر سرخت کاالاد یو قاې خوشحالي او زمونږ روزانه دا حاللی مونږ رسیدې ته شو بیا وایي خفه کېږم شکر کوې د تا خوشحالهی دي ت ته بررکت ويته سوی براکتوی الله دی زمین سب کی زمین دا سره و سرہ زمین دا موت لار دا تول موحی دینا مل حالت اللہ دیر شکر اتا کر چل اللہ مولی قرآن را کرے اللہ مولی دا دا سکون را کرے نوی امد دا ہم زیادہ دی لرہم سرکشی دا دی فی تغیانیم پسرکشو اخبالکیاں مہون حیران و پریشان دی لسم صفت تا منافق حیران او پریشان مضبضب یا مهونه پارا من کې چې الفاظ خفیف وي ې پهويلو کېستاندي نو مستانه وي او چې الفاظ پویلو کې ګران شي نو بیا کران شي لکه هم یا دسترګړوواالې تهویللی شي او د الې تهویل شي د دلته چې قونې ک ل د یا مهمون را وړی د خیام دی د ه چې دی او ه نو داغ وروف دی جدا جا رہا حلق نہ جاتی گی پگران باندي نو والعمى في القلب والعمى في البصر حمها د زردوند والی د ویلیشی او عمیا د استر ګوند والی د ویلیشی د انسان چې پستر ګوند دي دا نقصان نه دی انسان چې ظاهر پستر ګوند دي دا نقصان نه دی ډیر نه انت دا چې هغه دې زدين کارو کړی شرت دوند والی هغه قره قران کریم استکای نذیرۍ ځکی تاسو هم ایستکی هيو ځوکی دا نه دی په تونیات کې څنګه ته مکارونه کوي په فوټبال کوي دا نه اندل نو ته به چې د فوټبال څنګه کوي خو دا شاندې کې دا ګرځي د دې چې لا خرید او فروخت کوي نو د ستر غرونلای دا نقصانی نه دی که نقصانی دي نو کم ورنداله تاسو ورنداله دا چې ورونشي ن بیا انسان د تحق نختارۍ د بیا یران او پریشان شي لکه پهله الینې نه کوي و کمم خران او پریشان خدای د چاوم نو چا په روان شو نو د دا چې مخک نه کوم نه سفا ديیک شو د خولی خبرې د سره یو شان نه ده دټ شوکه د چې ټ شروعه نو شور دی الله واغستو د چې شورې وغستوژې مرضان شو د چې زون شو نو کولو فلی دوړه د ته وغو شو نو قول و چې درو غوښرونکو نو کارونو د فساد کوي او داوه باندې اصلاح کوي د بیاي د صحابو په د بيو کوفتيانو نسبت کو او اي مصرنو مسرنو جاهلانو چې جاهل شو نو شو تاسو وېته او ما تاسو وېته خو د لس ان صفات چې پیټوريانهم يامه ته هرانو پریشان شو دغه نو لهو دوجنا صفات دوجنا کو ته خپله اصلاح کولی د دې د دې ترته باندې استراحو پریشاني نه و خدا اطمینان ول زكن راجي او فزرینځی کڑکای چې ته حیرونه دی حیران دی پریشان دی با ژوند ایه ترڅ د دونه ورته اطمینان نشته لري ستاسو په شک کې دي او کدا انسان شک نه غو پټمینوي او چې شکې وي نو خو یې ریګل ته تقدروغ ندير ویلی دی وه کدي فلانی بنده سره مخامخ کید نو اوس رښتینی کای نو څه ما په ورکو چې ته په لارو چې څه حرام خوري چې تا خپلې فيه ته له منافق کاری نو د دې له څل پاره چې وبكي د هيرانو پریشان او لایک الزینا داسوک می دنیو ویزه کړی ولایک ازله صفاتونو والا که سو اندی ايش تروس ولا لك ايش تروس ولا لك کته لږی مانو کې چې واغساده ګمراہی بل هدا په بدل ته نچوایا که څنګه ګمراہی ته بدله ته ہدایت ملدي شر ہدایت موسو ها؟ ایستره هغه څو ته ویلی چې خريته فروخت باندې کوي نه؟ اشتريتو فلسه بزراحم ما اس هغه څو بدله درهم کې نو څ کتا شر درهم وی ته ولای کېنه؟ اس په پیوالې کې نو دا څنګه د دې شر ہدایت ویناو به ورکو کومراہی وی په غستي باندې د زمون اسې کرا اللهدي اومرماللولا د او پهم کېډې خیره بررکت را هغ فرماین چې راشته په هغېستلو کېته کاره کېږي بنده چېسی خلي پله خوښ کې بیاوالي که نه لپس مطلب ته کپړیلی پله به نهته خواښې کې د بیا بیس ووررکې به ووالي که نه یو خو کپړه د پرته د یو کمزورې ده د دا شانې دا ته مخې د دوهې زونه یو هکو یو ګمراہیوا یو هدایت یو ګمراہیوا ته څنګه کېدئ انتخاب د شې شوکو ته ګمراہی ګمراہی را وغه څه او هدایت پرې خپتو دا نشکله دې سره هدایت و هغه ورکو نه نه ګمراہی روا بس نو اولایک الذین تلسوا صفه ولا کس اندشتو او زولا نتا چې دغه خلک ګمراہی ای اخترو اشتراو اختاره زه اخوکه کومراه په الهداب بدل د قران و نفا ما از و نکڑا دو او سنتهم نفهمار ربح تجارتهم هیڅ ګټو نکړه تجارت ته دي حزایته پریخو او کومراه و اغستان نفهمار ربح تجارتهم هیڅ ګټو نکړه تجارت ته دي بیع مرابحه دتی به یو پربې مختلف نمونه دي کړم نو بیع مرابحه اگر لنتین څه ویلې شي څو دکاندار یو څیز په سوره وړي دا داغي قیمت وملوخې داغي فایده وملوخې او ته وایې مثلا دا جوړه ده دا ما په تو سره وړو دي دا او په کله نیو زه یې خاصم که تسویه تدانی چې رنګ کی نه نې فایده منده دا خځه گرمه ده نو فایده وملځي کوي او سره وملوخې او ګټه وملوخې په دې خبره نو زې کو تجارت وکړه خدای دې تجارت ګټه ونه کړه ڈپو ما رویحات تجارتو هم، اس گتاو نکڑا تجارت لدی، زکا چی دی دین دا دنیا دا پار استعمال کو، او دین چی دنیا دا پار استعمالی گی، نگو رد دا بیا دا تجارت نه کوي په دنیا کې بطا پیسی را دولی کی، او مثال دا چوار گرده، نندی را دولی کی سوا با دی بیا بیللی، لَفَمَارَ بِحَدِيجَارَتِهِمْ اِسْگَټاو نکړه تجارت دی او ما کانوا مُهْتَدِينَ او نو دي په سملار وندونکو نو دي چې دایتي असता دې په دیری د هدایت دا وی گئی او چې څو پورتې کې دا ګنده صفات موجود وي وګورې د هدایت असता کې دي نشیل که مثال الذي سوقد النار او ذفي هنا د مکی د مشرکانو مثال ذکر کړي دا و سره مثال ولر ذکر کای مثال یا ساتای دا بزاحت مقصود نی مثال دبار د مسالې د وضاحت سي لکه کله با یو انسان دین رهین فټین وی او ته چې څنګه خبرو شي و دې په فوران پوېشي وایې په خبره باز یو کاتي یو بندي شکی وی شکی وی نو هغه ویره خبره مکه چا کړی دا دا خبره بل چا کړی دا چې مخنو پیغمبرانو دا خبره کړی دا چې دا اولیا وګړي دا نو قرآنی کریم هغه ته بیا دلیلي نقلی ذکر کوي ولی نقلی پیغمبر نه یو لینی سمابینې د کله د مرغانو نه کوي زمي ګوري قران کیسه په زه تاسو اورئ کله ایو انسان هغه په تلایلونو پوېږي ګبېبي نو هغه بیا بیا کله کله ایو انسان وایي ما ته الله پخپله وایي ایزا اللہ پخپل اویلی تھی کدا خالی پیغمبر ہوئی نو بیا قرآن کریم که اللہ رب العزت تدا سے بنده تا پار دلیل وحیه سکر کئی سچے دلیل وحیه مطلب چا اللہ وید مبخپلت تو صدا خبرکو او کلا بنده پر دلائلون نپوئیگی نو دا غد پار بیا قرآن کریم مثال پیش کئی او قرآن کریم کی مثالون نڈیر سیاد تھی صورت اللہ ابن قیم رحمت اللہ لے ف اگر کتاب اپنی الامثال فی القرآن آئی که اگر ذکر کئی چه دامثال چیئی دا ده مختلف فائدی دی دامثالو نا دا فائدو د پاره راغلی دی لکا سورة ابراہیم آیت پتیس که اللہ رب لزد فرمائی وطلک الامثال و نظر بوها لناس لعال لهم یتذکرون اللہ وی دامثالو نا دی دا دا دی خلقو لذکر کوم ددي د دا, دا, دا, دا پارج دی دی نسیت واخلی د کبوت ال لاره په ل فرماي و تلکل امثالو نصرې په حال ن وما یا خل العالیمون دا مثالو د سکر کوم او پهې نه پوهدي لکنېعالیمه پو خلک چېقرران ته کې پوه شي مثالنمې پروالي که د چې نهپیان پاړ چااهليناغ به وایيقرورران کې دا زل ز س کوي او پهقرآ کې دا اوواګانې بلي سکه چې دا ددې پهیان پهې کېږي او ی دا چې دخې پهکې شي دا کار بیا نو چې بنده پوه ک کوآ د ک چې مثال خو په کوآې دپاره د پوه یو ووي عربم و وي الملو بلا مثال کلفرې بلالو جاین خبره به غیر مثال مثالله داسې وي لکه اس پورې شي واې چې پ کم ملاړو هغ تللی که نه نو خبره باې چې مثال پوه نو بندهې خ پوه شي پدې په مثال واني په ځکه چې مثال واندې خپويږي نو اوس دې یې چې د مکی ذ مشرکانو مثال دي ګر کوي له سره له اور سره د مثال دي ګر کوي چې دوی کې د نبی علي سلام مثال یې ورکړي چې د نبی علي سلام مثال په مته کې تاسو وو چې د مکی ذ خلکو دې په تور تم کې کله عادتو د شرک تیری دارنګه دا غی درسمونو د قتلونو د شرابونو د جناونو د جوارو قسمه قسم تیری مې وای مکمل دو پراتو پدې کې نبی علی سلام رغه نو د دینه موسکی د مشرکان مریدولو او سې د کم وادولو جهنم ته نبی علی سلام رغه اور وسره دي اور نو مطلب د ولې درانه وسره ده اور رانه کای کنه نبي عليه السلام سره د وحی را نه ور سره د قران در نه ور سره ور راغی واستونکو د هدایت په تلک یوونه نبی عليه السلام سره زتوکو دبی عليه السلام د توې د قا کې د توحید ته پدې ور نه متا صلی الله ترسی عمل د سنتو دی پدې به تاسو الله به تاسو جنت ترسی د د نبی عليه السلام سره زتوکو او دای کوشش کو چې د نبی عليه السلام مرګ د قتل منسوبیه وکړل چې دبی بیا سلام د قتل منسووب شوه د الله و کوم چې ځم مدی زه د مکیېجره په کمتی نو بیالهلاان ت سره بیا وړله نو کورهله په کرو کې اوس پروا نه وه خو چې کله را ووللی ته او بیا یاره شو دا بیا بنده دیر خراببه د بجلی نه خلکو خلک په ټی وی بلولي بیا رورو طریقې شوالاټې نه راغله نبه دا بجلی نه راغي تاسو وکنه بجلی راغي نو بجلو سره خلک رانه ځنه سره دت شو نبه دا غي نه وځ یو پی ایس یو لګی دی جنریټر راغي تاسو وکنه د څه کم خلک یو پی ایس جنریټر سره لنی ته چې بجلی لا ډشيرو د ژونداره کوي ترنه تنګي وچې د اکل مخلف په یو پی ایس او بجنرټر پرانا وبو کې ادثوي او چې बिजلي لا رشي او ګرمي شي چې پدایي بیا سم چل کیږي هلهي ګرمي ده هلهي ګرموچوي او له رموچوي ځات یې ګره altitude یې دث ګره نزارنګ دا مکلی مشرکان اول کې اړیشه راځتو او چې دا لګو خل لرانه راغو بیا ته لاړه لږ به سي تورتم کې پاتې شو نو سپېږی ته خلکو ما سلامهم نه مخکې کلام زفت دی ممسلو کا ف البیانې یا محمد الله خوته چرته یا محمددي ویللي خو دا, دا پو یوهلو دپاره مفسیینکر کوي چې کلام حزفت دی مسلو کا مثالستا په بیایان ک محمد ص الله ووسلموه مرسلو هم فیل انکاري او مثال د مکی د خلکو په انکار کې کم میل ن اوه دناره په شان راغکس دی چې بلکې د شپي اوور استوقد نارا بل كده شبي اور وهنا رزال القاعدون زول الطريق او قلتك تخلق ناسي لا تورك الشبي نفا لما ازواهات نو كلاسي رانا شوا دي اور رانا كرلا ازواهات كفايل صوبتي ها اور كنا رانا شوكرا اور رانا كرا اور تبل شو رانا نشو د فلممه زواات کله چره کوو دي او ماای چا حله هو چې جاپېره ددي ور نه خو دغه سړيته را چې دی ماحوله چې چاپېره دي سړي نه ماحولته ماغول زه کوئ چې د انسان نهګیر چاپېره ماحول عربيله دی د فلم زات کله چرکهه دی وورون ماځای حوله هو چې جاپېره ددي سړي نه او د خل پهې فیدان نه غستته وهم لم ينتفعوا بها او دا ددي ور نهفاده غله نو زهذهب الله هو ب نووریم نوبوت لا الله رنااددي زهذهب الله هو ب نووریم نوبوتله الله لا دي, دي نام دیې ب نوور ولم دی بنام نه و بره دا ور بلکو که نه او بلته ر بوتله مطلب اوور چې کممه رنا کوله قاې واخسته اوغانګار أغا پاتې شو نو اوس تخيال کې کله بنده دا اور او مرشفان دا لري دا سفر مونږ دي او چې د چا خیال لې خپل پکې دا اوس وځګن ډېر وځ یا لاس ورواچې چې دا خو یری دي بس راټولې وکم او لاس نه پکې اوسو نو دای نه غره نه لاړه او هغه اور پاتې شو هغه انګار پاتې شو دای به بس وځي او دای به پورتې کې نو زهب الله بود لل الله بنورهم رنا د دین بنورهم رنا د دین هغه نور هغه وهچي واغته لاړه هغه قران ته نه لاړو مدینې ته هغه د مدینې دخلکو په نصیب کو او دای پاتې شو دای اغا اور انګار پاتې شو انګار څه شو ان انګار څه شو قات ځای کې نه هغه زلالت د شوي نبی سلام کو لادو. یاره وای رخص دشمن چې کله هپرسته کوره وبااسې د کلي اوبااسې نو داسې د لاسونه داسې داسې کېته خلاص شو وله دا ختممه شو دمه به شي دومره چغې به و دومره سرری به وي چې خپل غکونه ببدې پسې کېږي خول جره بې پسې کېږي نو چې نه بیا سلام د متی نه لاړو ولد ته خوشحاله شوو دای په 250 د بیا له سلام د مټینه لارو په دای باندې قات سالي راغه سورینه هل کې برش له پنسرایل کې چې تاسو قات سالي دی راغي چې غول خوراک ته نه واست یو ځای کې پیغمبر موجود وي یو ځای کې چې خبرت موجود وي په دغه ځای د الله رحمتونه راوړيږي په دغه ځای کې د رحمتونه وي په دغه ځای کې د علم برکتونه راوړيږي کونه اهلا خلص بدی باندې چرت په ویږي هغه وایي چې بس هڅوره ست د مخ نه خوښي د پیغمبر د مخ نه خوښي چې مال لازمه کپلتی شي او مال تجارت پاتیش لازمه ک تجارت کې په غواري شي ابو جهل هم دیر زور کړو دوه کالات جنگي بازار شو چې نړی له سلام لاړو او متق ابو جهل بکیا او مرتش هغه ځما کې هغه سر سپین هغه تجارتونه هغه کړوونه هغه یې شو شال پهې نور وکه او جنګې برګډر په جووش اوخروش خروش او د شراب به سره را روانو چې بس ګټه خو زمون دهبل خووي چې بس زمون ل اوجنګټل داسې و که نه نو الله سینګه کوم په تیم سوتیره کسان م وال الله داسې شيکس ورک چې پهقیاممت ته پورې او ش و ز ل نو الله رابل ل ز فرماي یو زه کې یو ګران باريوات پرستمه سره شروع کی په کاټه چې تاسو یېقدر وکي تاسو یو منهي تاسو سرملګرتی او تایته کوي او کینګه ورو کو نو خپل <سؤال> ځان به خراب کی نو اترکه هم او بری خودل دین په ظلماتین پتیرو کې لا یوب سيرون چې اسنه وی نه سير ظلماتین په ناسی پتیرو کې چیسو ته لګکاری کورکلکلت یارکی بندل کلا څه ته پېدا شي معمولی معمولی د وغخدار شي خلک پکې سوې نه تا که نه خود په تااسېتییاره کې پاتې شو چې سم ته نهکاري په کممل <سؤال> ور ته اوسنا چېدده شي د لدي سنتېده کولی شي نه لدي ده شي نه لدي په حاللالو په حرا پوول شي سکه شو که مور شو د سممون دوس دد هغه دې ک کوي وکم چې دانا اللهغ دسه م غ ب وااخستل مسمن کان دی حق دا وريدونه ائی څت کی ویډیو کنا یت کی مرضی دلتم وای یا مثال له دا د مکید مشرکانو دی کنا او دا صحیح سره مصالح چې په هر کې داسې غلطلی مسمن کان دی د حق نو بک مون ائی بک ای عمون نن الحق سمن کان دی د حق دا وريدونه ته دا خبره کوو کنا ته په غلطه اها ته خبره نه چې زه ته خبره کوم نه نه ته غلطې علاقه ته په لږه ما خبره واره هاغ خبره زيده هجوم سره پټ د دې مشرکانو د دې بدتیانو بوک مونږ ګونګاندی د حق ته ویلانه علاقه حق وای خوکه لږه حق خوکه نه وای زنه لنجره شمکوري دا ده خلکو له ټول د کور مساليتي خو زه دې خبره نه شمکوري علاقه حق خبره ولی شي کول خا خبر او خو دې نو په دې ګنګیان دي د حق ته وینان خبر اني شي کولې او مې وړاندې نه حق نام حقونه حقونه چې موځونو په وایته په وای د دې وای نه دا خو ته راځم نه دا ولې په حالت دي نو لاياسيون لاياسيون دې هڅه سره راګرځې دیش ایکی کتا دا اوم سمون عنیل حقی بکمن ایل حقی اومیون عنیل حقی سردادا حق تاقیدون لگی اعتراض راضی تا بوجه لگوشورن نو شي بکو گوشورن نو پویی ایت خبره بانی ایت ست ایشاره دا چه ختم الله ولا قلوبیم والا سامیم والا بساریم وشاوه دا دا حق ندام دیگی د دا مثال د مکې د مشرکانو چې د مکې مشران د سیان دي انناادیان دي ل نه او کله چې دا منافکان ملاقاتو کې دا قسانو سرهوچ معې را وړی دی قالو نو وایدي وإِذَا خَلَوْا وَأَكَلُوا مِنَ الْعَشِيِّ لَشِيَاطِينٍ يَقُولُ شَيَاطِينُ نَادَرَنَا وَصَدَّنَا فَقالُوا نُغَيِّبُه غَيْتَ وَإِنَّمَا كُمْ يَقِينًا مُسْتَاسِمَ الْغُرُومِ إِنَّمَا يَقِينَنَا نَحْنُ مُغْتَزِئُونَ تُخَطُّونَ كُمْ مُؤْمِنَانَ فَورًا اللَّهُ وَلَأَجْرِيَ السَّهْوِ فَزَادَتْ عُقُوبَتُهُمْ دِيتَام وَيَمَتُهُمْ مَوْلَتُ وَرْقَيْ دِيتَام وَيَمُدُّهُمْ أَوْ مَوْلَتُ وَرْقَيْ دِيتَام يَا وَيَمَتُهُمْ أَوْ يَأْتِي دِيتَاسَرْبَشِذَيْ پېټو کیا نه ام په خپل سر کښی غي امون حیرانو پریشان دي اولائک الذین اشتروا الضلاله دال لس صفاتهم ولا منافقان کسان دي چې د خپل ګمراهی به هداپ په بدل د هدایت نه پمار به حت تجارتهم اس ګټو نکړه تجارت و ما کانو مهتدی او نو ضيف سم مثلو مثال صائم او محمد صلی الله علیه و سلم بیان کې یو مثال هم مثال د دې په انکار کې کم صلی الذی و شان دغه کړسي څو قد ناراته بلکې د شپې او راتل د خلق ناسي او ربلکړې وی او لا ته نفلن ما ازوار کل کیدا فلن ما هر کل ازوار چرنا کیدا وره ما هغه سه حوله چې جابيره د دې سرې نوي نزهب الله بوز يلها بل نور امرنا ددي وترکه مو بري دي په سلامتين پتیه رکی پدا چې تیروکي لای شي رونځ دایته هیڅ نفکاری سموند د ټړ دي د حق ته ورې دونا بقمون ګونګي دي حق ته وې نانه هم يوننده دي د حق ته ليزونه هم بزيلا يرجون حق طرف فنراگرزي